Už slova apostola Pavla z listu Filipským. Radujte se v pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost, ať je známá všem lidem. Pán je blízko, netrapte se žádnou starosti, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Znovu říkám, radujte se, má se radovat, radují se, milí bratři, milí sestry, tak to asi nebude fungovat. Radovat se na rozkaz, to nejde. Právě takové očekávání ve Vánoční době, že se budeme všichni radovat, že bude všechno krásně a šťastný. Právě takové převýšené očekávání ve Vánoční době mnohde působí depresi u jednotlivců a stres v rodinách. A myslím, že to známe. Tolik stresu, že množí se počet lidí, kteří před Vánocemi utíkají, raději někam jedou pryč. A nebo lidi, kteří se vrhnou do konzumu, chtějí stimulovat radost dárkami. Co budu dělat, když vůbec. Nepocitují tu vánoční radost. Co je vlastně radost? Radují se nikoliv na rozkaz, ale spontánně. Radují se, když se stalo něco radostného. Něco, co se mi povedlo. Když jsem měl štěstí, a právě třeba si to o, že to dobadlo tak dobře. A nebo když mě nikdo ukazuje, že mu záleží na mě. Vždy je to spontánně. Emocionální, nikoliv rozumem. Až začínám o tom přemýšlet, může se stát, že moje počátečná radost se promění v něco jiného. Ale co, milí bratři, milí sestry, co je radostně v adventu? Apostol Pavel nám to řekl. říká. Pán je blízko. To je ten důvod k radosti. V tom se mu to povedlo, že se narodil v Betlémě a my jsme měli v tom štěstí, který jsme se nezasloužili. Zde Bůh nám projevuje svou lásku. Pán je blízko. Ovšem apostol Pavel si myslí, že to je potřeba i připomenout. Znovu říkám, radujte se. Asi křesťany mají tendenci na to zapomínat. A je to pravda, že můžeme se dívat na život církve a je tam i spousta neradostného, který nás nepotěší. Ale co s tím? Rozkazovat radost nelze. Možná otvírat oči na to, co působí nám spontánnou radost. Znamená to šířit trochu víc dobré nálady v adventě, jak to třeba dělají v televizi. Povzbuzovat ty smutny, no to rozhodně, ale i to má své hranice kdo se už někdy bavil s někým, kdo má těžké depresi a je z toho nemocný, ten ví, že to má své hranice. Nemůžeme povzbuzovat, ukázat na radostně věci. To v tu chvíli nepomáhá. Apostol Pavel říká, že vždycky se radujte, tak máme asi i počítat s situacemi a chvílemi, když mě vůbec není k smíchu. I v tu chvíli mít tu radost, no to je velké umění. A nebo říkejme tomu humor. Humor může mít různé podoby. Může být povrchný, může být hluboký, může být někdy i Černý, když smrt, no, smrtelně nemocný člověk dokáže ještě vtipkovat. No, myslím, že co myslí apostol Pavel, je důraz na tom, že ta radost z blízkosti Pána převažuje. Převažuje to štěstí, co máme. A to se nerozumí samo, to se nedá vysvětlovat, ale to je prostě dárem, Dar Ducha svatého, svatého. Ano, v jiném listě píše Pavel, že jsou různé ovoce Ducha a jedna z těch ovocí je radost. Apostol Pavel neříká, že máme se. Radovat, nebo smát z nějakých vtipů a z nějakých komédie. Radojte se v Pánu. Radojte se v Pánu Ježíše Kristu. A poslední věta, našeho oddílu je, on bude vás střežit v Kristu Ježíše. Záleží tedy na tom, právě na tom, že Pán je blízko pán je blízko v dvojím smyslu, nejenom tak, že brzo přijde, když máme už čtvrto svici na adventní věnce, tak můžeme se jistý, být jistí, že na konci tohoto týdnu budou Vánoce a že stejně se může být že na konci času přijde pán a přijme nás do svého věčného království. To je jeden smysl, a ten druhý smysl je v tuto chvíli důležitější. On je blízko i tak, že už mezi námi je. Je tady blízko. Už teď je blízky v jeho slovu. Už teď je blízky u jeho stolu. A už teď je blízko vesromažděný křesťanu. Vesromažděný ne lidí, který se scházejí náhodou, nebo který mají chut se povídat o Bohu. Ne, je blízkou v tom slomaždení, který on sám dal dohromady. Lidi, který spojoval on, aby jim mohl být blízko. V Bohoslužbě se mluví nejenom o něm. Tady se nemá diskutovat o Bohu, Vždyť máme lepší možnosti, když tady opravdu je, tak oslovuje nás. Mluví k nám a my máme příležitost mluvit s ním. Protože tady je nějaký kazatel, no, to možná může něco usnadnovat, jako třeba v televizi můžu nějaký moderátor něco uvádět, představit nějakého hosta slavného, ale ten moderátor ad, ustupuje. Ten neříká to hlavní, ten jenom uvádí. Ale jde o to, aby on promluvil sám. A Kristus, Bůh k nám promluví v této adventní době a z toho můžeme mít radost. Sám Přijde. A to společenství, ve kterém tady prožíváme to adventní dobu, je právě jeho společenství. Můžeme se těšit, že se s ním a se sebou navzájem znovu uvidíme. No, já znám také situaci. Když se mi do nějakého společenství nechce, když chci být radši sám, když to beru jako, jako břemeno a jako povinnost, to asi není úplně to, co apostol Pavel tady myslí. Ale trochu mi to připomíná Lindu, když se jí po poledním spánku v úterý zeptám: Chceš dneska jít? Mezi dětí chceš mít do té skupiny. Tak když slyší Kinder, tak je to jasně. Rozzáří se a samozřejmě tam půjdeme. To je asi nějaká ta radost, o které je tady řeč. A to není jenom věc této skupiny, těte dětské skupiny nebo této farnosti, tohoto farního sboru. Pavel také píše vaše mírnost, ať je známá všem lidem, páně blízko. Že to radostné očekávání je, bude vidět i navenek. Tak já si neuzavírám do skupin, do bubliny těch, se kterým musím jít dobře, ale tuto mírnost, tyto ovoce ducha nosíme, aby se dozvěděli toho i jiní lidi. Nebudeme se bránit proti zlému okolí, ale spíš přimlouvat se u Boha za ním. Nejsme dokonali, to dobře víme, nemusíme to být, ať to vidí i ostatní. Pavel pokračuje s dalších Pominku, netrapte se žádnou starosti. Proto, protivník radosti je opravdu starost. A známe z Evangelie, z Matoušova Lukášova Evangelia Ježíšovo kázání o tom, že nemáme mít starosti, nemáme se utopit ve starosti, protože Bůh se stará o nás. A tento Ježíšov výrok je tady docela přítomen. Jeho slovo zazní tady v adventní době: Netrapte se žádnou starostí, píše Pavel. Ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. To je ta odvracená strana. Z toho, co jsem řekl před chvílkou, radost, když je skutečně radost, je spontánní. A ty starosti, ty pochází ze všech možných stran, ale také se těžkou proti ním bráníme, když tu jsou, tak tu jsou. A je to tak, že mnohem častěji přemýšlíme o tom, co nemáme, co chybí, co se nepovedlo, o tom, co prostě nemůžeme, nemůžeme změnit, i kdybychom to chtěli. A takové starosti udusí radostnou zvěst andělů. Ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Pavel nám chce něco ukázat. Co třeba mohu s tím dělat. Ty naše starosti mají místo v modlitbě určitě, ale záleží také, jak. Jestli pojmeme svou modlitbu jako dopis k Ježíšku, kde Pečlivě nalistujeme všechno to, co nám chybí a co teď potřebujeme a co je zlé a co se má zlepšit, tak to není úplně to, co On tady nám doporučuje. Máme své prozby vidět v souvislosti. Máme především děkovat. V každém modlitbě a prozbě děkujte. Možná nám dělá dobře, když vidíme Boží jednání v souvislosti. Když se dívám i na to, co Bůh už pro mě udělal. Když odstupuji kousek od svého negativního myšlení a přemýšlím o tom, s čím můžu být spokojený. A slyšíte... To české slovo spokojený, v tom je Boží pokoj. Ano, tento pokoj v modlitbě má přijít k nám. Mnoho starší lidi bolestně vnímají, jak se omezují jejich možnosti. Čeho se už musí vzdát, s čím se rozloučit, to je přirozeně. Jen když uvíznu v tom, tak nebudu, nenajdu pokoj, který mě Bůh nabízí. Z okolí nám třeba namlouvá, že růst a mládí jen důstojný život. Není to pravda. Spousta věcí mám a spoustu věcí Mohu. Akorát potřeba objevit ty možnosti, co mě Bůh vlastně dal, aby to uplatnil ve svém životě. I když ubývá možnosti a síly, je spousta věcí, které ještě mám. Bible Králecka tedy píše s díku činěným. Asi myslí také na ty Dary u stolu, páně. Každý tam přikládá své dary a každý tam přikládá i své prozby a svůj dík. Tak naše modlitba nemá Bohu oznámit, co chybí a co potřebujeme. Jak Ježíš už říkal, že to Bůh ví sám. Nemusíme ho informovat. Ale smysl modlitby je v tom, abychom objevili ty souvislosti, abychom získali i odstup od svých přání a starosti a objevili to, co Bůh nám přeje. Když se starost osamostatnuje od Božího působení, tak nevede k ničemu. Když se myslíme, že Není blízko, pán, když musíme se starat sami. Kdybychom, když se myslíme, že Bůh se nestal člověkem, to bylo k zoufání. A nebo kdybychom měli pochyb, že třeba nepodazil smrt. Kdyby tady nebyl, tak bychom tuto možnost neměli. Ale pán je blízko, z toho se radujte. A pokoj Boží bude střežit vaše srdce i mysl. Ano, je potřeba to trochu střežit v předvánoční době. Držet se v přítomnosti pánu už tu je mezi námi. On nás chce provázet každý den, on nás chce vést přes adventní dobu. A jeho pokoj. Převišuje naše pozemské starosti, naše depresy, naše nedostatky. I když já sám to nevím, jak dále on to bude vědět. A nejde jenom o racionální úvahy, um, říká každé, Všeliky rozum, všecko převyšuje. Boží pokoj, i lidsko-nenávist, i to, čím se nevíme rady, i naše zklamání, i ten stres z přicházejících svátků. Pán nás chce osvobozovat k radosti, radost z toho, co už bylo a už je, a radost na to, co bude v Kristu Ježíši. Amen.